Але, Назірою, часто дзвонять Васі на роботу. Напрошуються в гості. Хочуть привітати з сином, згадала вона, підставляючи яйце під струмінь холодної води. Які гості? Коли й хто їх прийматиме? От уже ні. Відкладемо зустріч до кращих часів. Не раніше, як через кілька місяців. Може, тоді я знову стану людиною? Навіть новий рік ми з Васею зустрічати не будемо. Ну, хіба що не спатимемо о 12 годині ночі, то вже, звісно, не з власної волі, а з Дмитриком на руках. Ліка обчистила яйце, зробила собі бутерброд, налила в чашку завареного васою чаю. І в ту ж хвилину з кімнати почувся плач дитини. Поклавши назад на тарілку недоторканий хліб із колбасою, Анжеліка важко підвелася з табуретки, як зомбі з широко розплющеними незрячими очима, приречена пішла на поклик свого безжального володаря. Розділ 13-й. Іскристий сніжок м'яко порипував під новими іриними чобітками. Вона вище підняла круглий комір такої ж іскристої, як сніг, ошатної штучної шубки, натягнула на руки чорні шкіряні рукавички що не дуже зігрівали, але так гармонували з модною шкіряною сумкою і недавно добутими в універмазі фінськими чобітками. Незабаром, Новий рік, уперше в житті, вона буде зустрічати його невдома. Подумати тільки, через три тижні їй виповниться 22. А вона й досі жодного разу нікуди не йшла з дому на ніч. Ну що ж, усе колись трапляється вперше. І чудово, що це станеться в новорічну ніч. Як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. А вона збирається цей рік зустрічати з друзями у великій компанії. Весело, гамірно. Світланині батьки виїдуть святкувати до родичів, і квартира цілковито буде до послуг дітей до самого ранку. От що значить не мати нормального дитинства. Їй майже 22, а вона як маленька тішиться, що зустрічатиме Новий рік без батьків. Пора боже виходити з юнацького віку та починати доросле життя. У новому році і почну жити по-новому, посміхається Іра і затишніше кутається у комершубки. Як усе чудово складається останнім часом. На роботі майже ніяких проблем. А якщо точніше, це вона у себе всередині поставила загату для будь-яких зайвих турботий, вже не реагує так гостро, як раніше на укуси любої адміністрації. Правду казала Кіра Анатоліївна, пси женуться лише за тим, хто біжить, тільки на Іра перестала боятися і відразу дали спокій. Ну, звичайно, шкільні порядки все ще викликають у неї протест, але вона навчилася не зациклюватися на тому, чого все одно не могла змінити. Їй подобалася робота. Саме викладання, і це було головне. Особливо подобалося викладати мову. Розбирати з учнями від і до літературні твори Ірі не подобалося, але на уроках мови Відчувала часом справжнє творче піднесення, перетворюючи на очах у дітей найважчу тему на зрозумілу і легко запам'ятовану. їй було приємно шукати нові способи подання матеріалу, експериментувати, дедалі більше вдосконалювати свою методику. Одне слово, з неї таки вийшов путній предметник, і вона по праву цим пишалася. Та хоч би яка була гарна робота, відпочивати завжди приємно. А попереду Гіри цілих два тижні волі, законний шматочок відпустки. Та, можливо, працювати їй цього року легко саме тому, що вона багато відпочиває, використовуючи свою чорнобильську відпустку частинами. Під час усіх шкільних канікул, чим, до речі, полегшує життя Ользі Григорівні, бо не змушує шукати собі заміну на уроках, що було б, якби вона вирішила законно відпочивати у навчальні дні. Ну, а найчудовіше те, що літо наступного року буде в неї цілком вільне. Вже з останнього тижня травня та до самого вересня Іра може не ходити в школу, приєднавши до залишку торішньої відпустки відпустку всьогорічну. Від передчуття такого свята не бачити пики декого з колег цілих три місяці? Вже від самої думки про це на душі ставало легко і радісно. Взагалі вона загадала, нехай наступний рік